Avendu a kvederat siga u rash u berrion albistegi aduswe verriosar y ratiaran albiste, albiste man ze titularrarekin nirekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, Garasi Hostailu Bilketa gaur hasiko da. Auzoki Idea Laguntzeko Elkartea, Berriozarko Institutua eta Mendialdea Eskolaren Laguntza zeigu berrietara begira, gaur hasiko den Hostailu Bilketa antolatut du. Gaurtik ostirala bitarte hostailuak jasotzeko puntuak labuzango dira. Eskola, Institutua alde zarra eta Duna Maria kalean kokatzen den Auzoki Idea Laguntzeko Elkartearen aitzineko lokalak Jostalioen manaketa abenduaren ugeita iruan eginen Hanari hijabeteko bilketarekin koin zitituz. Jostalioak berri hozar naiz berriogoitiko bertsona behar artean banatuko dira. Berriozar retorbidean argiztapen sistema aldatuko da gaur tik aurrera. Berriozarko udalak aditzera eman duenez, gaur asita berriozar retorbidean argiztapena aldatuko da. Punto honetan, sistema berriozarmalian zaharkituena izanik. Teknologia lez lanparaz ordezgatuak izango dira. Farolak aldaketa unek, kontsumo energetikoa, murriztuko du aldaketa hau berriozaren eman izan zen aurretik. 2.000 amargarren urtean zurtziko kalekau argiztapen. Inderdaad, als het een idee is dat we in de negatieve kant van de positie van de jongeren, dan Aur tengo Korrikaren prestaketak martxan. Korrika 2015aren antolaketa zarduratuko den batzordea ostegun honetanauzalar AEKA Euskaltegian Atzaldeko Siletan bilduko da lehenengoz. Batzorde horretan berrio zarko kultur Korrikaren baitako jarduerak antolatu eta koordinatuko dira. <gülüyor>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 we zijn agusti, agorco, alvisseguirida, okiões. Informatie over data tussen Orduetan, veriozari, radiaren, sintonia, FM-co en punten sortiën door Orduro-interneten en